Hallå, du lyssna på Hampus Näsvold, podcast avsnitt 19 med mig, Hampus Näsvold. Idag har jag en freaking spotstjärna som gäst, nämligen den före detta tennisspelaren Jonas Björkman. Hej Jonas! Hej Sam. Hur står det till, Hampus? Det är jättebra, hur leker ditt liv? Det är strålande bra, måste jag väl säga. Vad är det som är strålande? Det... Ja, men det Det känns som att det är en lite, lite lugnare tid i livet. Det har varit ganska hektiskt eh, de senaste fyra åren, så att... Eh... Lite, lite lugnare tempo, vilket passar rätt bra. Och sen, förhoppningsvis, ska väl bara den här snön som nu då helt plötsligt kommer igen försvinna så att våren kommer. Ja, just det. <laughs> Men jag sa före i detta, tennisspelare, vill du förklara lite mer för de som inte vet om det? är, Vem är du? Ja, Jonas Björkman heter jag. Jag är eh, 41 år. Slutade spela professionell tennis eh, 2008. Startade 91 så att jag höll på. Eh, Väldigt länge. Mm. Uppväxt i äh, Alvesta. Och äh, fostrades kanske då just när det gäller tennisen mycket i Växjö. Och äh, tennisklubben Växjö TS. Och sedan äh, ja, nästan fem år här nu då så bor jag numera i äh, Stockholm. Och äh, avslutade precis äh, mitt äh, jobb som jag har haft som äh, marknadschef för tävlingen äh, i Stockholm Open. Och just nu gör du... Just nu så håller jag på att titta över lite olika erbjudanden då. Det, det är ju lite så att när man väl stänger en dörr så brukar det öppnas nya och det har det gjort. Jag har tackat ja till att bli assisterande Davis Cup-kapten tillsammans med Fidde Rosengren som var min första tränare skulle man väl kunna säga just när det gäller på profs då. Och Davis Cup är väl, ja om jag ska... Plocka fram någon av mina meriter så skulle jag nog säga att det är den finaste. För att det var en dröm jag hade när jag var redan som tolvåring att få representera Sverige och få spela Davis Cup. Och att sedan då ha möjligheten att få vara med och vinna då ett par gånger var fantastiskt. Men du har ju alltså haft din hobby som yrke. Ja. Men inte bara det, du har haft träning som yrke, vilket... Enligt mig kan vara det jobbigaste. Och vi ska prata om motivation och självdisciplin idag. Något som jag saknar helt och hållet, men som du måste ha med tanke på ditt jobb. När började du spela tennis och när gick det över från en hobby till yrke? Ja, eh, jag började spela tennis väldigt tidigt. Min pappa höll på både med tennis och ishockey. Så att, eh, jag tror tennis var väl runt fyra års ålder. Och jag skulle säga att jag började hoppa på. Eh, isen redan med den åldern också ungefär. Och sen eh, körde jag fotboll. Eh, så de tre kan man väl säga var de idrotterna som jag höll på. Eh, sedan har jag testat en väldigt många olika. Basket en säsong, volleyboll en säsong, dingis. Men eh, just de här tre höll jag på till jag var 15-16 år. Eh, skulle vi säga att ja, drömmen var nog egentligen att bli en NHL-spelare. om jag, och jag är fortfarande helt i tokig men eh, jag tog ganska lång tid på mig innan jag började växa. så att, eh, Trots att jag var ganska snabb på skiskorna och hade bra klubbteknik så började det smälla vid 15 års ålder ungefär. Och eh, då var det inte lika roligt. Eh, så jag tappade lusten med hockeyn slutade. Och sen då efter eh, sommaren så slutade jag även eh, med fotbollen. Så då blev det bara tennisen kvar. Men sen, vad ska man säga då? Jag, alltså jag hade ju drömmar väldigt tidigt om att bli världens bästa tennisspelare, får representera Sverige. Och just när jag sa att jag var 12 år med Davis Cup, det var ju när Melande Edberg, de här killarna, lyckades vinna mot USA i Göteborg. Och det var världens bästa Davis Cup-lag med Jimmy Connors och John McEnroe bland annat. Och då började jag få de här drömmarna. Men att ta beslutet från... Bara drömma. till att försöka göra en verklighet av det Det var först när jag var 18 år Och bestämde mig för att jag skulle satsa på tennis jag, jag hade en valmöjlighet Eller jag funderade väldigt mycket på att åka över till college Och satsa på utbildning Och då hålla på med tennisen Men det var många som tyckte att det var bättre att satsa Först funkar inte det Då kan man ta college efter det istället. Och det är jag väldigt glad för att Jag hade så pass bra rådgivning och lyssnade på det det är rätt sent ändå, 18 år. Ja, det är väldigt sent och det, Jag tycker det är, vad ska man säga? Jag, jag gillar gärna att berätta det än mer idag just för att när jag kanske då i min ålder och vid den tiden då var det ju att man var tvungen nästan att vara en juniorstjärna i tennis eller kanske i alla idrotts. 16, 17, 18 då skulle du egentligen ha varit bäst i världen, och sen är övergången från junior till senior kanske inte lika tuff, och då hade jag ju många kompisar som var redan ute på toren och spelade och hade en världsranking. Men alla är vi olika och i mitt fall då så tog det upp till jag var sjutton innan jag började växa ordent ordentligt kan man väl säga. Jag var tre hög fram till dess så då kunde jag inte riktigt utmana mina kompisar och kollegor utan de, de slog lite hårdare för de hade lite mer muskler på kroppen och jag orkar inte riktigt stå emot så att, eh, där är jag väldigt glad just att det tog en längre tid och jag tror det är därför också jag hade så, mycket, eh, så jag hade en så lång karriär att jag höll på i 17 år eh, och, och framförallt också att jag fick testa flera idrott. Det gjorde att jag har haft en väldigt bra grund att stå på och klarat mig undan skade eh, som är väldigt tufft idag. Vad är det jobbigaste med att ha träning som sitt yrke? Det måste vara sjukt speciellt. <laughs> Ja, det var ju så roligt för att jag såg ju inte det på det sättet. Jag älskade ju att få jaga den här tennisbollen. Det var ju det var så otroligt skoj och hela tiden känna att man blev bättre och bättre. Och genom att man hade de här målen. Bäst i världen var ju ett mål men sedan fick man ju bygga delmål. För att ja, kunna se att man kunde uppnå det kanske inom ett par månader eller inom ett år. Så, så träningen har väl alltid funkat väldigt enkelt. Sedan kan vi säga att det har funnits många gånger när man har varit ute i regnet– –och startat och kört 15-15 eller 70-20 med tränaren framför Stambjörkshallen i Växjö. Det har inte varit så roligt, kan vi inte säga. Jag har inte det bästa löpsteget, så när jag har varit ute och kört milen ibland– –så har det varit många gånger man har svurit och sagt att varför håller man på med det här? Så Visst pendla motivationen, men så länge man bygger mål så tror jag det är väldigt viktigt och då är det mycket enklare också till att eh, uppnå eh, träningen på ett bra sätt. Har det varit dina mål som varit din motivation eller har det liksom att bli bäst? Jag tror det var det som drev mig. Jag älskade att vinna och jag absolut hatar att förlora. Jag var inte den bästa junioren när det gäller humör Utan jag, jag kunde vara ganska frispråkig som, som ung Och jag kunde studsa racket rätt mycket Min pappa var helt tokig på mig För det var absolut det värsta han visste Det var när man höll på så på banan För han tyckte det så både fult ut och det var någon chalant Och samtidigt visade man ju motståndaren också att man var förbannad Så det var ingen, ingen bra kombo men sen lyckades jag väl lära mig, man blev lite mer mogen och jag försökte då skapa positiv glädje istället på banan. Så jag försökte jobba mycket med knyta näven, skrika, peppa upp mig själv. Så tog bort kanske det negativa till att använda det som positiv energi istället. Vilket gjorde att jag kanske också stack ut lite annorlunda från mina kollegor som var väldigt mer... vad ska man säga, strikta och lite lugna på banan. Jag var väl lite mer wild and crazy då för var vara svensk. Är det någon gång du blivit så här riktigt förbannad på tennisplanen och det syns utåt? <laughs> ja, det gör ju det tyvärr. Det har ju funnits några tillfällen tidigt i min karriär, men då som tur väl var så fanns ju inte Youtube bland annat. <laughs> Numera då så kan man ju inte liksom gömma sig riktigt. Så att det finns ju tydligen jag har inte sett det själv, men jag skojar. Jag hade, min son var nio år, det var faktiskt rätt roligt, jag ska bjuda på den. Och det var precis vid julafton och han har varit på. Han lekte ju på våra datorer, både min och min fru Petra. Men man var ju lite rädd på att man skulle tappa alla dokument och allting. Så att han fick låna en gammal dator som han fick ha på sitt rum. Och när jag skulle gå upp honom några dagar efter det så... Ja men jag tyckte jag bara hörde han skratta och det kändes som att det var en röst som jag hörde som var väldigt bekant och eh, när jag väl kom in i rummet då så visade det sig att han sitter och han sökt, sökt på mitt namn och eh, hittat det här eh, klippet från Wimbledon där jag fullständigt flippat ut, aldrig flippat ut någonsin något liknande men det var väl det värsta jag har gjort då, jag skriker ju ett eh, ord Eh, som kanske inte man ska skrika Men eh, jag gjorde det på slang Och eh, klarade mig undan böter först Men sen fick jag böter också Så att eh, Ja, man, man kan väl säga Vissa upptäcker att ju, jultomten inte finns Vissa upptäcker att det finns dolda sidor hos sin pappa <här> Alltså motivation är ju en sak Och träna är ju liksom en annan sak Men självdisciplin Det måste man också ha bra för att liksom, åka men har du bra självdisciplin utanför träningen och allting, i vardagslivet? Ja, det tror jag, jag har. Jag tror jag hade det. Jag är ju perfektionist egentligen. Så att jag tror allt runt omkring, det klarade jag, klarade jag rätt bra. Men just det här med träning är väldigt intressant. För att när jag var, när jag var 16, så kan vi säga att all min träning. då, jag gillade ju hellre att stå på banan och träna mycket. Men man måste ju ha fysiken och i tennis är det viktigt att ha lite av varje man kan inte bara ha en uthållighet utan man måste ha både snabbhet, smidighet och styrka naturligtvis. och Väcksjösjön då den är fem kilometer lång, det finns en liten udde vid södra skogsägarna som man då kan undvika. Man kan gena rakt över så man tjänar kanske 3-400 meter och jag genade 9 av 10 gånger tills min tränare då på den tiden Keke Jonsson stod där. Och jag kände väl. Han var ju före detta militär, så att vi hade väldigt stor respekt för honom. Men jag tänkte, nu åker jag på världens avhyrning här. Men det enda han sa, och det fick jag med mig väldigt mycket genom hela min karriär, kan vi säga, det var att det är inte för min skull du tränar, det är för din egen skull. Och det var väl först då egentligen jag började förstå att om jag har de här drömmarna och de här målen, så det är det bara jag själv som kan. På något sätt hjälpa mig till att uppnå det. Det är inte min tränare som kan göra jobbet utan det är jag själv som måste göra det. Och Därefter blev jag mycket bättre för att eh, hade han skällt ut mig så hade jag kanske fortfarande inte förstått var, varför jag tränar och varför jag springer. Det är inte för att visa min coach att jag är duktig bara vid det tillfället utan jag insåg att fysiken är det enda jag kan styra och jag försökte alltid träna lite extra eh, hela tiden. Jag vet när vi kom till Australien varje år då tidigt på året tennisspelare på den tiden de tog en fokus mellan nio och halv och det var då jag och Fidde slängde på oss löpardrojerna och så stack vi ut och sprang och alla såg att vi kom ur hissen och vi var på väg ut och, och, och sprang. Det var ingen som visste hur fort vi sprang eller hur långt vi sprang men alla såg att jag gjorde det där lilla extra det var lite så jag ville bygga det mentala spelet mot mina konkurrenter att jag skulle vara starkare än dem hela tiden så att, där blev jag väldigt disciplinerad efterhand när det gäller den träningen. Ja, mina vänner som tränar och riktigt satsar på sin idrott, de lever lite efter uttrycket att de kan inte vila för när de vilar så tränar någon annan för att bli bättre än vad de är. Och det, jag tycker det är lite sjukt också för att det gör att de sällan vilar och gör många uppoffringar för sin sport. Men vad tycker du själva uttrycket? Ja, jag tycker vad ska vi säga, jag tänkte precis likadant när jag var ung för att man hade en enorm rädsla för att vila. Lite att när jag vilade från tennis tre dagar så kände jag nästan mig som en nybörjare. Fjärde dag när jag skulle börja spela. Och Jag byggde upp det så pass mycket mentalt att det var egentligen bara i huvudet det satt. Och jag märker ju nu då när jag har slutat spela tennis. Det kan gå tre månader. Och sen så när jag ställer mig på banan och spelar igen så, så är det ungefär som 2008. Så, så länge bollen kommer till mig. Så har jag ju precis lika bra bollträff nu. Jag spelar ju, jag kan slå till bollen precis lika bra som när jag var aktiv. Självklart kan jag då inte röra mig lika bra för man tappar i musklerna. Men hade jag vetat det när jag var ung så jag tror jag hade kunnat hjälpa mig mycket mer för att den här rädslan över vila vila är ju underskattat. Det är nästan det viktigaste förutom träningen så är ju vilan och återhämtningen otroligt viktig. Vi ser många spelare, många olika idrotter som går in i väggen för att de, de tränar för hårt hela tiden. Så att där handlar det handlar också om väldigt mycket ledarskap. Att förklara för ungdomar och även då de som blir lite äldre att eh, vila är väldigt, väldigt viktigt. Oavsett vem man frågar, oavsett ålder oavsett eh, kön eller varför man kommer så är det liksom vad gör du efter jobbet? Du är tränare, men jag kan inte fråga dig för jag inte svara att bli tränare. Men vad gör du efter jobbet? När, när jag inte spelar tennis eh, jag älskade att spela golf och det var just för att komma ut ut på golfbanan då kanske man är två, tre stycken som går och, och snackar. Men det, det är otroligt lugnt för just på proffsirkusen på tennisen så vi, vi rör oss ganska fritt mellan banor Eh, runt bland publik och det är många som rycker i dig och, och, och lite slit i dig så är det stimmigt eh, så jag tyckte det var väldigt skönt att bara koppla, koppla bort det och golfen var väldigt bra där för att man, man gick där och förflyttade sig lite slog på, på bollen så förflyttade man sig igen och så gick man även av sköna kompisar och hade ett härligt tugg så att, det var lite av min avkoppling. Så när du inte spelar tennis så spelade du golf istället? Det är, väl, det är ju väldigt uh, Utan det var ju, Jag var ute med för att hitta lugnet. Uh, sedan, även där jag menar, självklart när jag var i Peking första gången så insåg jag att jag vet ju inte om jag kommer vara och spela i Peking en gång till. När jag väl är där så är det ju självklart att jag ska vara lite kulturell också. Så då tog man ju chansen och åkte till förbjudna staden och man åkte även ut då till kinesiska muren för att Få uppleva den biten. Så att man försöker vara lite kulturell. Sen har man säkert kunnat vara lite mer när man var yngre. Man lärde sig också det efterhand. att eh, Det var rätt roligt att göra sådana grejer när man blev äldre. Om du inte hade blivit tennisproff så undrar jag... Jag tänker nu dra fyra olika typer på workouter. Folk som tränar. Och så ska jag se vilken du tror att du skulle vara i så fall. Ja. Så första är... Look at me, I'm so fab at the gym, but I don't know how to use all this shit. Alltså den som går till gymmet, rycker lite i maskinerna, tar ett kort och postar på Instagram för att sedan gå hem. Ja. Oh. Eller två. Den irriterande spänningen i tajta kläder som skiter på sig vid minsta ansträngning. Alltså den som kommer till gymmet, drar på elefantviktig på skivstången och bara kötta på till Amazonafloden i ur huden. Eller 3. Tre. Julegrisen, den som direkt efter julens alla intag bestämmer sig för ett nytt hälsosamt liv som funkar bra de första två veckorna, men som sedan och den andra livstiden var så mycket roligare. Ellet <laughs> fyra, Svennen, den som går till gymet tre gånger i veckan, tränar fint, fint för att sedan avsluta med en proteinkick och skuldbelägga resten av familjen för att inte vara lika duktiga som henne själv. Ja, <laughs> det känns. Det är definitivt inte tvåan för att. Jag har, inte, jag har inte gillat gymmet direkt än en gång. Tennis var väldigt skoj men allt runt omkring det fick jag kämpa lite mer för. Fram tills jag började jobba med en PT. Och jag tyckte det var rätt löjligt att jobba med en PT för jag tyckte att det behövde inte jag. Men det var det bästa jag gjort. Jag tror jag förlängde karriären med många, många år. Tack vare att jag jobbade med ett proffs som visste hur man, hur man skulle göra gymmet. Det blev mycket roligare också. Men det jag hade problem med Det var just de här muskelknuttarna som gick runt där och spände musklerna och tjuskade mina muskler. som ja, men Man tänkte bara med herregud, vad håller ni på? Men jag, jag kunde inte riktigt eh, gilla det. Så jag försökte hellre träna vid tider där de inte var där. Eh, så det, tvåan den ryker direkt. Jag skulle nog säga att jag, jag skulle nog hamna antingen på ettan eller fyran tror jag. <laughs> jag hade trott på fyran faktiskt. Ja. Men, ja, men det finns lite av den där ettan också i mig, tror jag. <laughs> eh, hur ofta tränar du nu eller håller du igång i huvud taget nu du har lagt ner karriären? Är det helt anti, kanske? Eh, jag kan väl säga att jag blev helt anti. Jag, eh, jag skänkte bort mina racketer i Shanghai efter min sista tävling. för Jag tyckte det var så underbart att äntligen få resa bara med en dataväska. Och det var ju mycket efter 11 september så blev allting mycket tuffare med att ha med sig racketerna in på planen. För det var ju, det var ju, min, det var ju mitt, men äh, de var ju specialgjorda för mig så jag kunde liksom inte offra att de gick sönder i, där under med all, allt annat bagage. Så jag tror det var en första känsla. Och sen var det åtta månader som jag inte gjorde någonting från att jag har varit så aktiv. Kanske inte... Kanske inte det bästa sättet till att sluta, utan många säger att man ska ta det, trappa ner det på ett bättre sätt. Men för mig var det väldigt skönt i alla fall. Det var de, kanske de bästa åtta månaderna jag haft. Jag, jag körde veckohandlingarna, jag hämtade barnen. Allt det här som kanske ja, vanliga tycker är väldigt jobbigt. Det tyckte jag ju var skitroligt. Och var var ledig på helge. Det var någonting som jag aldrig hade velat innan. För det var ju ett dåligt resultat för mig. För semifinal, final, det var det jag siktade på hela tiden. Så, så det var en fantastisk tid de första åtta månaderna utan träning. Och sen har jag kämpat med att söka hitta motivation. Jag tror det är väl det som är mitt problem lite. Jag har inget mål med min träning. Ut och springa, då har jag ju ingenting liksom, varför är ju oftast det som jag ställer mig för. Så jag kan ju ibland ha träningsgrejerna på mig- men jag kommer inte längre. Är det lite av en arbetsskada kanske- att inte kunna träna för att må bra utan- måste ha mål med nånting som... Ja, det, jag, jag skulle nog tro... Jag, jag har ju drivits av mål hela tiden. Eh, så jag skulle nog säga att det är en arbetsskada- att eh, jag behöver ett mål för att- eh, kunna hitta det där lilla extra till- att köra träning. Eh, ja, gym... Det, det, där skulle jag nog säga det, det kommer nog aldrig hända- och, det kanske kommer om tio år när jag har eh, gubbsjukan eller någonting. Men, eh, än så länge så är jag inte där utan löpning. Jag tror för hälsans skull ja, så tror jag det är vettigt om jag kan eh, komma igång och få lite mer eh, rutin i, i träning. Om du ska ge tre tips på att hålla motivationen vid liv, ha självdisciplin och orka, träna och leva hälsosamt? Ja. Nej eh, ja, men Jag tror definitivt eh, Hitta ett mål eh, Det är många som kanske söker sig Efter att springa en maraton Basalopp eller sånt här Men det behöver kanske inte vara så stora mål ibland Jag, jag tror det är väl det som gör att Det här, nästa år Det är ju så många som säger på nyårsafton mm. Nästa år ska bli mitt år Då ska jag börja träna och då ska jag göra det här och det här Men har man inte haft den grunden att stå på Så tror jag det är väldigt svårt Och det är väldigt lätt hänt att man, eh, man tappar det på vägen Så jag, jag tror man ska försöka hitta Sätta upp delmål tror jag är väldigt viktigt för den som inte har hållit på med kanske idrott i hela sitt liv. Att gå ner, ha inte för stora mål utan ta ner det lite och sen tror jag självklart då att man försöker anpassa. Jag tror maten är ju egentligen det viktigaste när det gäller att få ett hälsosammare liv. Man måste ha kul, man måste få njuta. Jag menar En köttbit med är det är klart att man ska unna sig ibland men man kan inte göra det kanske sju dagar i veckan då. Så jag tror att man, För ska säga, för att inte ha för långa svar, men att hitta, ha inte för stora mål utan mindre mål eh, när det gäller den träningen. Hitta rutine och sedan eh, hitta en bra balans när det gäller mat. Att eh, man ska njuta men inte för mycket så att man begränsar det lite i alla fall. Mm. Eh, hur har du orkat med allt det här hela livet? Jag tycker det var helt underbart att få ha med dig som gäst. Jag tackar ödmjukast. Tacka själv. Tack. Och eh, härligt att höra en eh, småledning. Ja det är samma Färdiga. kan jag säga. Ja det är kul att höra dem samma är faktiskt. Ja det är skönt. Har vi har något gemensamt där.